Тоді додати персикове пюре і залишок кави. І перемішати всю масу. Подати зі збитими вершками і помаранчевою цедрою. До речі, сьогодні 29-те, запитала вона, відсьорбуючи кави і беручи до рук газету, що лежала на таці. М -м", підтвердив я, обережно смакуючи чудернацьку імбирну грузію. 29 вересня 1650 року Генрі Робінсон відкрив у Лондоні перше шлюбне агентство. 1829 року народився Скотланд-Ярд, а 1916 року Джон Рокфеллер став першою людиною у світі, статок якої сягнув мільярда доларів. Сьогоднішні іменинники Віктор, Купріян і Людмила. Маєш знайомих з такими іменами? Я замислився. Дві Людмили і один Віктор, підрахував за хвилину. І ж одного Купріяна? А я знаю одного Купріяна. Якщо хочеш, познайомлю. Але не сьогодні. Як кава? Я неозначено кивнув. Е, час і ти. Одягайся і бери речі. Зустрінемося на дерев'яному містку біля дороги. Не уявляючи, куди і навіщо слід йти, я все ж зробив, як вона сказала. Весь час я перебував під враженням кожного вимовленого нею слова. Найбільше ж я пам'ятав речення, яке вона сказала майже буденно. Їй залишилося жити 102 дні. Уявив, як вона говорить сама до себе. Вже сьогодні 101 так, Фьйоно, це здалося мені до неймовірності сумним. Марта була зовсім не стара, а виглядала і поводилася, як іще молода жінка. Цікаво, замислився я, якою б вона вийшла у мене на портреті. Може, тому я і підкорився їй. Не знав, чого чекати, не знав, яка вона насправді... Чи така ж непередбачувана і дивакувата, як здавалося мені, а чи, можливо, то вона намагалася своїми діями заглушити під рахунок днів, годин, хвилин, секунд, що залишилися? Оце ж просто нестерпно знати таке. Згадав, як витончений Адріан з трагічним і перебільшено поетичним виразом обличчя і можу побитися об заклад сльозами в очах, прошепотів мені на вухо. Позавчора ми плавали озером на човні. Краплини з весла розбризкувалися навколо, падали у воду і від них розходилися кола, стаючи чим раз більшими. Аж поки не зникали зовсім. Не відводячи від них погляду, Марта сказала, «Я як останнє коло». У мене склалося враження, що Адріан переслідує Марту, і це їй трохи надокучає. Вона не злиться на нього і не відганяє, радше відмахується, як від нав'язливої мухи. Мій здогад підтвердився, коли я прийшов до мосту, Марта у темно-синій сукні до колін і з рудою шальну на плечах, взута, незважаючи на холод, у чорні босоніжки, була вже там. Біля її ніг лежала туго напхана дорожня торба. "Ай, треба поспішати, щоб нас не вистежив Адріан", сказала Марта, рушивши вперед. Я підхопив її торбу і пішов слідом. «А чого він хоче?» Марта окинула мене здивованим поглядом. «Невже ж від мене немає чого хотіти?» Ми йшли дорогою, хвилин десять, поміж сільських хат і подвір'їв. На мене гавкали пси. Я знав, Йона, що вони гавкали аж ніяк не на Марту, яка йшла на півкроку попереду, ступаючи легко, ледве торкаючись землі. При світлі дня її темне волосся виблискувало безліч срібних волосинок. Я дивився на рожеві п'яти, що весело визирали з чорних босиніжок. Якщо в такому,